2. Тім очікував, що Венді повернеться з Вашингтона до вечері, проте вона зателефонувала і сказала, що залишиться там на ніч. На наступний ранок призначили ще одне засідання на тему майбутнього правоохоронних органів округу Фейрлі. «Господи, коли це все закінчиться?» – запитав Тім. «Я впевнена, що це вже востаннє. Сам знаєш, ситуація складна, бюрократія ускладнює все ще більше. Як ви там?» «Усе добре», – відповів Тім і сподівався, що не лукавить. На вечерю він зварив велику каструлю спагетті. Люк зварганив соус болоньєзе, а каліша з ніки приготували салат. Енні кудись щезла, але це часто траплялося. Вони добре поїли, була гарна балачка і вдосталь сміху. Тоді, коли Тім дістав торт Pepperidge Farm із холодильника, тримаючи його високо, ніби офіціант у комічній опері, він побачив, що Каліша плаче. Нік і Люк обійняли її обабіч, але не шепотіли за слів. Принаймні, Тім не чув. Вони виглядали замисленими, замкнутими. З нею, але, мабуть, не до кінця. Мабуть, загублені десь у власних роздумах. Ка, що не так? Вони ж то знають, але я ж не знаю. Допоможи на старому. А якщо він правий? Якщо той чоловік правий, а Люк помиляється? Якщо світ загине через три роки? Або через три місяці? Бо ми його не захищаємо. Я не помиляюся, сказав Люк. У них є математики, але я кращий. І це я не вимахуюся, це правда. А про мене він що сказав? Мрію про магію. Вони теж так мріють і не можуть витерпіти, що вони помиляються. Ти не впевнений?-скрикнула вона. Я ж чую це в тебе в голові, люки. Ти ж однаково не впевнений. Люк не заперечував, просто втупився в тарілку. Каліша підняла погляд на Тіма. А якщо вони мали рацію, принаймні раз, це буде наша провина. Тім вагався. Йому не хотілося думати, що те, що він зараз скаже, може мати значний вплив на те, як ця дівчинка проживе решту свого життя. Він зовсім не хотів брати на себе таку відповідальність, але боявся, що все одно вже це зробив. Хлопці також слухали. Слухали й чекали. Надзвичайних сил у нього не було, лише одна звичайна. Він дорослий, зрілий. Вони хотіли, щоб він їм розповів, що монстра під ліжком немає. Це не ваша провина. Нікого з вас. Той чоловік прийшов не для того, щоб попередити вас, аби ви сиділи тихо. Він прийшов, щоб отруїти вам життя. Не дозволяй йому цього, Калішо. Ви всі не дозволяйте. Як вид, ми призначені для того, щоб робити перш за все одну просту річ. І саме це ви зробили. Він потягнувся обома руками і стер сльози, калічий зі щік. «Ви вижили. Ви скористалися своєю любов'ю і розумом. І вижили. А тепер, ну, моїсти торт!» 3. Настала п'ятниця, а з нею черга Ніка рушати. Тіми венді стояли з люком, дивилися, як Ніки з Калішою крокують під'їзною доріжкою, тримаючись за руки. Венді мала б відвезти його на автобус у Брунсвіку, але всі троє розуміли, що ця пара потребує і заслуговує провести спочатку трохи часу вдвох. Попрощатися. «Повторімо знову», – сказав Тім годину тому після ланчу, яким імні Нікі, ні Каліша особливо не переймалися. Тім і Нікі вийшли за задній поріг, поки люки з Калішою мили нечисленні тарілки. «Нема потреба», – відповів Нікі. Я все зрозумів, правда? І все одно, наполіг Тім, це важливо. З Брунсвіка в Чикаго, так? Так. Автобус рушає сьогодні о 7.15. В автобусі з ким говориш? Ні з ким. Не привертаю уваги. А коли дістанешся на місце? Телефоную з флотського пірса дядькові Фреду, бо саме там мене випустили викрадачі. Там же, де випустили Джорджа і Гелен. Але ти про це не знаєш. «Ні, не знаю». «А Джорджа і Гелен знаєш?» «Ніколи про них не чув». «А хто ті люди, що тебе викрали?» «Не знаю». «Чого вони хотіли?» «Не знаю, це загадка. Вони мене не розбещували, нічого не питали, і я не чув інших дітей, і ніфіга не знаю. Коли поліція мене допитуватиме, я нічого не кажу». «Правильно». «Зрештою копи здадуться, і тоді я їду в Неваду, і живу-поживаю з тіткою, і дядьком, і Бобі». Бобі, брат Ніка, який був на ночівлі, коли Ніка забрали. А коли дізнаєшся, що твої батьки загинули? Це для мене новина, і не хвилюйтеся, я плакатиму. Це не важко, і я не прикидатимусь, повірте. Може, на цьому закінчимо? Ще трохи. Спочатку трохи кулаки розтисни, ті, що на кінцях руку тебе, і той, що в голові, дай родичам шанс. Мужик, не так це й легко. Очі Нікі блищали слізьми. «От ніфіга не легко!» «Я знаю», – сказав Тім і ризикнув обійняти хлопця. Нік не протестував, спочатку поводився пасивно, а тоді обійняв Тіма у відповідь. «Сильно!» Тім подумав, що це вже початок, і з хлопцем усе буде добре, хоч з кількома питаннями поліція його засипатиме, хоч скільки разів йому скажуть, що його розповідь не має ніякого сенсу. За кого Тім боявся, то це за Джорджа Айлса, коли доходили до зайвих деталей. Малий був шкільним базіколом і природженим любителем прикрашати факти. Але Тім думав, сподівався, що зрештою доніс до Джорджа те, чого не знаєш, дає тобі безпеку. А через те, що домальовуєш, можна згодом перечепитися. Тепер Нік Каліша обіймалися біля поштової скриньки на початку під'їзної доріжки, де містер Сміт зі своїм шепелявим голосом сіяв з винуваченнями, намагаючись виростити провину в дітей, які просто хотіли залишитися живими. «Він у неї дійсно закоханий», – сказав Люб. «Так», – подумав Тім. «І ти також». Але Люк не перший, хто виявився зайвим у любовному трикутнику, і не останній. Та й чи доречно тут говорити про кохання? Люк розумний, проте йому лише дванадцять. Його почуття до каліші минуть як застуда, хоча казати йому про це марно. Однак він це запам'ятає, так само, як тім пам'ятав дівчину, яка зводила його з розуму у дванадцять. Їй було шістнадцять, між ними світлові роки. Так само, як Каліша запам'ятає Нікі, красення, який боровся. Вона теж тебе любить, м'яко промовила Венді і легенько стиснула вигорілу люкову шию. Але ж не так само, зітхнув люк, а потім усміхнувся. Та й ну його, життя йде далі. Ти краще виїжджай, сказав тім Венді. Автобус не чекатиме. Вона виїхала. Люк проїхався з нею до скриньки, тоді став разом з Калішею. Вони махали, прощаючись із автомобілем. Рука Ніки вигулькнула з вікна і помахала у відповідь. А потім вони зникли. У правій передній кишені Ніка, тій, з якої вокзальним злодюшкам найважче буде щось дістати, лежало 70 доларів і 7 картка. У взутті ключ. Люк і Каліша разом йшли під'їзною доріжкою. На півдорозі Каліша затулила руками обличчя і почала плакати. Тім уже рушив до них, але передумав. Це люкова робота. Він її виконав, обійнявши дівчину. Оскільки та була вищою, то поклала голову йому на голову, а не на плече. Тім почув годіння, що зараз озвалося лише тихим шепотом. Вони розмовляли, але Тім не чув слів. І це нормально. То не до нього». 4. Через два тижні настала черга Каліші їхати з ферми на вокзал не в Брунсвіку, а в Грінвілі. Вона прибуде в Чикаго ввечері того ж дня і зателефонує сестрі в Г'юстон з флотського Пірса. Венді подарувала дівчині маленьку сумочку, прикрашену бісером. Усередині лежали 70 доларів і сім карта. І був ключ такий самий, як у Нікі, теж у Кросівці. «Гроші й картку можуть украсти, ключ – ні за що». Каліша міцно обійняла Тіма. «Цього недостатньо, щоб подякувати за те, що ви зробили. Але в мене більше нічого нема». «Цього достатньо», – сказав Тім. «Сподіваюся, світ через це не загине». «Востаннє, кажу тобі, Ша, якщо хтось і натисне велику червону кнопку, це будеш не ти». Вона кволо всміхнулася. «Коли тоді ми були разом... У нас була велика червона кнопка, щоб покінчити з усіма великими червоними кнопками. І її було дуже приємно натискати. І її було дуже приємно натискати. Це не дає мені спокою. Як же це було приємно. Але скінчилося. Так, воно все ж зникає, і я рада. Нікому не потрібна така сила, особливо дітям. Тім подумав, що деякі люди, здатні натиснути на великі червоні кнопки, насправді і є дітьми. В голові, а не зовні. Але вирішив, що казати цього не варто. У неї попереду невідоме і непевне майбутнє. А це вже досить страшно. Каліша обернулася до люка і полізла у нову сумочку. «У мене є дещо для тебе. Воно лежало у мене в кишені, коли ми втекли з інституту, а я й не помітила». Я хочу, щоб це було в тебе. Вона вручила йому зім'яту пачку сигарет. Спереду на ній був намальований ковбой, що розмахував ласо. Над ковбоєм напис «Цигарки-цукерки». нижче «Кури, як татусь!» «Там лише одна штучка лишилася», – сказала вона. «Уже поламалась і, мабуть, черства, але…» Люк розплакався. Цього разу Каліша його обійняла. «Не треба, дорогий!» – сказала вона. «Не треба! Будь ласка! Хочеш розбити мені серце?» 5. Коли Каліша і Венді пішли, Тім запитав Люка, чи той не хоче зіграти в шахи. Хлопець похитав головою. «Думаю, піду на задній двір і трохи посиджу під тим великим деревом. У мене всередині зовсім порожня». Ніколи ще так не почувався. Тім кивнув. Воно ще наповниться, повір мені. Думаю, мусить. Тіме, як думаєте, чи комусь із них доведеться скористатися тими ключами? Ні. Ключі відмикають сейф у банку у Чарльстоні. Усередині лежить те, що Люкові передала Морін Альворсон. Якщо щось станеться з дітьми, які вже покинули ферму Катоба, або з Люком, або з Венді, або з Тімом, хтось із них поїде в Чарльстон і відчинить сейф. Може, й усі приїдуть, якщо зв'язок, закладений в інституті, лишиться. А хтось повірить у те, що на тій флешці? Е, ні, так точно, усміхаючись, відповів Тім. Вона вірить у привидів, НЛО, замісників і ще купу чорт на чого. Люк не всміхнувся у відповідь. Так, але вона трохи, ну, знаєте, куку, -ку. хоча тепер їй краще, коли вона часто відвідує містера Дентона, тім підняв брови. Барабанщика? Ти хочеш сказати, що в них стосунки? Думаю, так, якщо це так називається. Ти це у неї в голові прочитав? Люк легенько всміхнувся. Ні, я тепер знову лише рухаю тацями для піци і гортаю сторінки книжок, вона сама розповіла. Люк замислився. «І думаю, це нічого, що я розповів вам. Вона ж не сказала мені, що це таємниця чи щось таке». <клес> «Чорти б мене вхопили!» «А що стосується флешки? Ти ж знаєш, якщо потягнути за одну нитку, можна розпороти цілий светр. Думаю, флешка може мати такий же ефект». Там на ній діти, яких упізнають, і їх багато. Почнеться розслідування, і будь-які надії на те, що організація Шепелявого перезапустить свою програму, полетять у трубу. Та я й не думаю, що їм удасться. Він може так і мислити, але це радше примітивне мислення. Світ вельми змінився з 50-х років. Слухайте, я зараз... Він неясно вказав у бік будинку і саду. Звісно, йди. Люк пішов, радше побрів, опустивши голову. Тім майже відпустив його, але передумав. Він наздогнав люка і схопив його за плече. Коли хлопець обернувся, Тім обійняв його. Він обіймав Ніки, бляха, та він усіх їх обіймав, іноді після того, як вони прокидалися вночі від кошмарів. Але цей означав більше. Цей означав цілий світ, принаймні для Тіма. Він хотів сказати Люкові, що він сміливий, мабуть, найсміливіший хлопець поза сторінками хлопчачих пригодницьких книг. Хотів сказати йому, що він сильний і достойний, і батьки б ним пишалися. Хотів сказати, що любить його. Але слів не було. Та й, мабуть, не було в них потреби, як і в телепатії. Іноді обійми – це вже телепатія. Шість. Позаду, між порогом і городом, ріс великий старий болотний дуб. Люк Елліс, колись із Мінеаполіса, штат Міннесота, колись улюблений син Герберта і Ейлін Еллісів, колись друг Морін Альверсон, Каліші Бенсон, Ніка Вільгольма і Джорджа Айлса сів під ним. Він поклав руки на коліна і подивився в бік місцевості, яку поліцейська Венді називає «пагорби-атракціони». «А ще колись я був другом Ейвері», – подумав він. Насправді їх звідти визволив Ейвері. Якщо і є серед нас герой, то це не я. Це Ейвестер. Люк дістав зім'яту пачку цигарок з кишені і витягнув один шматочок. Він згадав, як уперше побачив Калішу, як вона сиділа на підлозі з такою штучкою в роті. «Хочеш?» – запитала вона його тоді. Може, і від цукру тобі в голові проясниться? Мені завжди допомагає. Що думаєш, Айвестере? Проясниться від цього мені в голові. Люк захромкотів цукеркою. Прояснилося, хоча він і не уявляв чому. Цьому точно немає ніякого наукового пояснення. Він зазирнув у пачку і побачив ще два-три шматочки. Міг з'їсти їх зараз, але вирішив, що краще не квапитися. Краще залишити на потім. 23 вересня 2018 року Від автора Кілька слів, якщо дозволиш постійно читачу, про Расадора. Я познайомився з ним 40, та ні, більше років тому в Бридштині, штат Мейн, де він був єдиним помічником лікаря в медичному центрі на трьох лікарів. Він допомагав більшості моєї сім'ї навіть з найдрібнішими болячками, з усім від шлункового грипу до вушної інфекції в дітей. Його стандартним дотипом про лікування від застуди був такий – «Пити чисті рідини, лише джин і горілку». Він запитав мене, чим я заробляю на життя, а я відповів, що пишу романи та оповідання, здебільшого страшні, про надприродні явища вампірів і інших різносортних монстрів. «Вибачай, я такого не читаю», – відказав він. Ми й не відали, що він зрештою прочитає все, що я написав, зазвичай у рукописах і часто в процесі різних робіт. Окрім моєї дружини, він був єдиним, хто бачив моє письмо до того, як воно повністю причепуриться і стане готовим для фото з близького ракурсу. Я почав розпитувати його спочатку про різні медичні речі. Саме раз розповів мені про те, як грип змінюється з кожним роком, унаслідок чого кожна нова вакцина стає неактуальною. Це було про протистояння. Він дав мені список вправ, щоб м'язи в коматозників не ставали негодящими. Це було для мертвої зони. Він терпляче пояснював, як у тварин передається сказ і як ця хвороба прогресує. Для Куджо. Його сфера послуг значно розширилася, тож на пенсії він став моїм помічником з досліджень на повну ставку. Ми з ним разом відвідали Техаську шкільну бібліотеку для 112263, книги, яку б я справді без нього не написав. І поки я насичувався гештальтом того місця, вишукуючи привидів і знаходячи їх, раз усе фотографував і вимірював. Коли ми відвідали Техаський театр, де Лі Гарві Освальда спіймали, саме раз запитав, яке кіно йшло того дня. Подвійний сеанс: Бойовий клич і Війна це пекло. Для під куполом він збирав масу інформації про мікроекосистему, яку я намагався створити. Від обсягу роботи електричних генераторів до того, як довго можуть триматися запаси їжі. Але те, чим він найбільше пишався, спало йому на думку, коли я запитав його, чи не знає він спробу дати персонажам повітря, щось схоже на балони для дайвінгу, якого б вистачило хвилин на п'ять. Це було для кульмінації книжки, і я застряг як і раз, доки одного разу не застряг у заторі і добре роздивився машини навколо. Шини, сказав тоді він мені, у шинах є повітря, воно буде спертим і неприємним на смак, але придатним для дихання. І саме так, дорогі читачі, з'явилися шини. Раз залишив свої відбитки пальців по всій книжці, яку ви щойно прочитали, від тестів на МНФ для новонароджених, так, це є насправді лише тут воно більш балетризоване. До того, як можна з домашніх засобів зробити отруєний газ. Діти, не намагайтеся повторити це вдома. Він перевірив кожен рядок, і факт допоміг мені в тому, що завжди було моєю метою – зробити неможливо правдоподібним. Він був великим, білявим, широкоплечим чоловіком, який любив пожартувати, випити пива і стріляти пляшковими ракетами на 4 липня. Він виховав двох неймовірних доньок і пробув зі своєю дружиною, аж доки її не забрала тривала хвороба. Ми разом працювали, але він також був мені другом. Ми були кентами, жодного разу не сварилися. Раз помер від неркової недостатності восени 18-го року, і я за ним страшенно сумую. Сумую, звісно, коли мені потрібна інформація, останнім часом про ліфти і айфони першого покоління, але набагато більше, коли забуваю, що його вже нема. І думаю, М -м, треба подзвонити Расові, чи на мейл написати, запитати, як там у нього справи. Ця книжка присвячена моїм онукам, бо вона здебільшого про дітей. Але саме про Раса я згадую, лягаючи спати. Відпускати давніх друзів дуже важко. Я сумую за тобою, друзяко». Перш ніж я закінчу постійний читачу, маю подякувати постійним клієнтам. Чаку Верілу, моєму агентові, Крісові Лоцу, який розбирається із зарубіжними правами і знайшов десяток різних способів сказати «Чи мене чути?» Рандові Голстену, на якому лежать угоди про кіно, останнім часом їх багато. Кеті Монаган, яка керує промоцією для видавництва «Скрібнер». І величезне дякую Нен Грем, яка редагувала книжку, переповнену деталями, паралельними часовими лініями та десятками персонажів. Вона зробила її кращою. Також дякую Марші де Філіпо, Джулії Юглі і Барбарі Макінтайр, які приймають дзвінки, призначають зустрічі і дають мені ті життєво необхідні години, щоб я щодня міг писати. Останніми, але тільки в цьому списку, дякую своїм дітям Наомі, Джо і Овену. Та дружині. Якщо Джордж Р. Р. Мартін дозволить себе процитувати, вона – моє сонце і зорі. 17 лютого 2019 року Дякую тобі, сонечко. Я знав, що бодай ти дослухаєш до кінця.